Pace în limitele vieții bisericilor, tare preoților și necredicioșilor creștini și la tot poporul tău. Că toate ce învățăm, darurile se se și desfășurim, se de la din Părintele, de Să Dumnezeu. Sistemul sunt și în tine și în învățăm. Tatăl lui Cibiunei sunt prăjitul. Acum, jurul vrea și deci, Cuvântarea Domnului voi toți, Sosul dar și-o să ibiri de oameni, Întotdeauna acum și cu rânași în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, În udejte noastră, slavă Pentru veciurile, prea maci sale, ale sinților săviților și totolă dasilor apostale Sfântul Vichere, martulisitorul. Al Sfântului apostol la fi, la Sfântul al Sfinților, părinți de la Sinodul al la lea Și a celor din cu dânne și acără la să vă și mă năsuntul Sfinț, Sponintului Nosul afrâ de al patriarul, Constantinopolului. Ale singe să gre să săi șpoi să săi, săi săi, Să săi, săi să săi săi, să ne săi săi, săi săi, săi săi, săi săi, săi David, care, ca și celelalte, deși nu erau înțelese atunci, pe măsura trecerii timpului, ele se înțeleg și se fac din ce în ce mai explicate, fac că neavând nevoie de tâlpuire. Iubiți credincioși, într-adevăr, la timpul acesta, se adună neamurile și împărații pământului împotriva Domnului și a unsului Duh. Unul Domnului, fiind Fiul lui Dumnezeu, fiind Fiul Mariei, fiind Mântuitorul nostru, fiind a doua față a Sfintei Trăin, fiind Dumnezeul tot atotputernic, care a făcut cerul și pământul din credincioși, prin această fereasă să ne strecurăm puțin în taina acestui cuvânt. Cea mai puternică instituție care a fost vreodată lăsată pe pământ pentru îndretarea omului și în legile civice, dar și cele dumnezești, a fost creștiniți. Acest creștinism nu a apărut în zadar aiurea de undeva, ci la temelia lui vedem că stă cea mai puternică persoană care a văzut o soare de vădată. Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, a doua față, a doua fire, a lui Hristos firea trupească. Acesta, care era singurul în putere și a salvat pe om din căderea în care s-a dus în prăpastie datorită neascultării, acesta l-a salvat pe om cu preț de sânge, cu prețul vieții sale pe crucea Golgotei. Niciodată n-au lipsit împotrivitori dușmani ai lui Dumnezeu cum spune un proverb atât de frumos, niciodată să nu muști mâna din care mănânci pâine. Acest cuvânt s-a potrivit la om vis-a-vis -vis de Dumnezeu. Ce este al nostru cu care să ne lăudăm? Toate sunt daruri puse în această măcâldeață de carne, Mereu schimbătoare până la sfârșitul vieții sale, cu foaia lui Dumnezeu, sfârșitul vorbesc. De aici, din cea mai prețuită zidire a lui Dumnezeu, au ieșit toate redele Pământului. Din acest motiv și Dumnezeu l-a excomunicat pe Adam și pe Eva și odată cu ei, toată generația lor, până în zidele noastre, în afară, Edemul. Privind de aici, din prezent, ducându-ne în trecut, ne dăm seama ce ar fi făcut generația lui Adam, adică oamenii, dacă rămâneau în hotel. Atât de umilit este omul, aici în această cărare plină de spini și pălămidă și totuși nu-și lasă cerbicia sa. Dacă vrea să se răzbune pe ceva, să muște ca un câine turpat, îl mușcă pe Dumnezeu, îl sfârșie. Dragi credincioși, de-a lungul timpului, cum am spus, n-au lipsit dușmanii cei mai înverșunați oameni. Autorii morali au fost diavolii. Autorul moral în orice cod penal de-a lungul timpului istoriei au avut și ei o condamnare, dar autorul în sine a unei fapte acela a luat capitală a faptei respective. Diavolul, devenind un autor moral și ne-a și ne-a obosit, îl găsește pe om și îl cooptează. În lupta lui atâta de puternică contra Dumnezeiei. Iată că apărând creștinismul noului Israel, colindu-se sinagoga de dar, prin acea frântură a catapetezmei, curgând darul spre cea steară, biserica din părgâni ne-a nobilat pe noi. A luat coroana vechiului Israel și a pus-o pe noul Israel. Vechiul Israel a rămas doar ruine, iar noul Israel, împodobit în toată slava și cinsta, riscă să rămână mai rău decât ruinele și rădăcina vechiului Israel acelui a fost foarte cu greu ca să-L înțeleagă pe Hristos în venirea Lui pe Pământ. Dar nouăl Israel l-a conștientizat. Conștientizat nu prin vorbe, ci prin fapte minunate. Cum spunea și Apostolul Pavel, cum a grăit Dumnezeu prin multe fapte și minuni ca omul la ceasul judecății lui Hristos să nu mai aibă nicăieri unde să fugă. Totul este zid în stânga, zid în dreapta, cum a fost făcută cărarea lui Israel marea roșie, salvându-se, iar faraon s-a necat în pântăcele ei. Dragi credincioși, <coughs> Cei ce l-au răstignit pe Hristos și nu l-au primit, o parte din ei, în special corifeii sinagogii, au căutat să antameze în lupta lor în acest război toată lumea înconjurătoare. Unde ajungeau apostolii, erau și ei, popândări în spatele lor. Luau cunoștință, prin minunile care le făceau ca aceștia sunt galineieni și imediat urmăreau firul lor și îi mereu la autorități, ca aceia necunoscându-l pe Dumnezeu să-i ducă în tăinițe, în bătăi, în umilințe și în cele din urmă prin moți. Câștigând creștinismul în fața înfiorătorului păgâniț, prin edictul de la Milano, la 313 a Sfântului Împărat Constantin, lupta nu a pus, ci a schimbat arma. De acum avea să apară tutremurătoarele zile. Sfinții părinți, uscați de post și rugăciune, într-o congăsuire, într-un cuget, cum spunea apostolul Pavel, că așteptau venirea Duhului Sfânt, Așa au apărat și au ieșit la frontul cel mai îndepărtat al Sfintei credințe mântuitoare și au apărat credința. Erau ochi și urei, Așa cum un soldat conștiincios are menirea lui prin datoria lui sacre de a-și apăra patria, stă vechind la porțile ei, așa Sfinții apostol și după ei toți Sfinții Părinți, cărora li s-au încredințat această nobilă misiune, posteau, se osteneau, ca prin această osteneană să cheme Duhul Sfânt și să-i revigoreze, să le dea putere să lupte cu acești dușmani feroce. Nici rânjitul colților, nici pumnii, nici de slușietoare nu îi fricoșau. ci din contră zândeau pe eșafot, spunând ultimul cuvânt cu sâmbetul acela pe buze, așteptând să se ducă către Domnul să-și ia plata, după cum au și lucrat în area lui Hristos. Iată, din dincioși cum au luptat sfinții părinți în timpul acela. Când apărea în lui Hristos câte ceva vuneretic sau un posibil dușman al lui, prin erezie stricând, alterând dogma Sfintei Trăim, imediat se grupau cei mărturisitori ai Sfintei Trăim și a dogmelor bisericii. Nunza, dar Sfinții Părinți au desenat, au arătat că Biserica lui Hristos este ca o corabie, corabia căror coaste, scheletul ei nu sunt altceva decât dogmele mântuitoare ale Sfintei Credințe. Acesta le-au apărat. Unde apărea o fisură în corabie, adică o erezie sau o schismă, imediat cărpeau acolo, cu mare o steneală, ca nu cumva biserica vor abia apă, adică biserica să se scufunde. Fiind ca să-l sărbăm pe Sfinții Părinți de la Sinodul al Patrulea, să-i cinstim puțin să vedem ce au făcut acești bărbați la număr 630 adunați în Afidon afid sub... Împărăzia Sfintei Pulheria, sora împăratului, Constantin, împăratului Teodosii al doilea. din credincioși, toate sinoadele locale și sinoadele cele trei până la acest sinod, inclusiv acesta, s-au adunat datorită unor necuvințe sau stâlciri ale dogmelor Sfinte Credințe. De data aceasta, la anul 450, a apărut o cutremurătoare erezie aceea monofizismului. Nu vom intra în adâncul ei ca nu cumva să vă frictiți neînțelegând, dar voi căuta cuvintele cât mai apropiate să înțelegem în simplitatea lor ceea ce înseamnă. Știm că Dumnezeu, Hristos, a apărut din două fii, cum suntem și noi oamenii, trup și suflet. Partea cea duovnicească, partea de Duh, nu era altceva decât Dumnezeirea, ascunsă în trupul acesta carnal născut din Fecioara Maria. Cei care vă mai ocupați cu chinatul la icoane și aveți preț, știți că este o icoană a Maicii Domnului cu sânul dezgolit unde alătează pe copii, pe pruncul ei scump pe Domnul Isus. Aceea a fost făcută în urma acestei erezii, că spuneau monofiziții, începătorul acestui erezi, Eutihie, care era un mare bărbat la timpul lui și un postitor și un râvnitor pe cele dumnezeiești, spunea că Domnul Hristos a avut o fire, firea dumnezeiască, nu și firea trupească. Atunci ne punem întrebarea, pe cine au umilit iudeii, pe cine l-au legat, pe cine l-au bătut, pe cine l-au răstignit și cine a înviat? Că un tuf nu poți pune mâna pe el. De ce s-au dus soldați în grădina gestiman, Pe cine au picuit atunci la curtea lui Pilat? Duhul nu l cade sub această incidență materială. Și totodată pe cruce, pe cine a pironit? Dacă Hristos nu a avut trup, trup material trecător, Trecem peste acesta și ne punem iarăși întrebarea, o naivă întrebare. Cine a murit pe cruce? Dumnezeu înseamnă, dar Dumnezeu e nemuritor, e niciodată, oricine nu poate o Ce a fost trupul lui Hristos din Fecioara Maria a fost ceea ce a spus prorocul David, eu nu sunt om, ci vierme făcut-o măcoară oamenilor și bagiocoră în oradă. Adică trupul lui Hristos a fost acea momneală pentru diavol și pentru toată răutatea <coughs> în linie. Această erezie s-a dus ca tunel. Susținătorul ei a fost Dioscor, care era patriarchul Alexandriei la timpul acela, iar pe scaunul patriarhal era Sfântul Flavian. Ioscor, când a văzut că Patriarhul de Constantinopol l-a excomunicat pe Eotihie, cel care a emanat această energie fiind e, monofizismul, așa s-a înfuriat fiind domnul și prin de sine, cu mari interese materiale, a adunat sinod, așa zisul sinod tâhăresc în efes la anul 400, 449. Acest sinod tâlhăresc i s-a dat numele în felul acesta de, de către Papa Rome Leon, în timpul acela, care era în comuniune cu răsăritul și care la acel sinod a niște o delegație de la Vatican să, ia, să participă la lucrările sinodului. Abia au scăpat cu fuga cei trimiși de la Vatican, precum și cei la sinodari, iar Sfântul Flavian atunci a fost bătut cu pâteni sub ochii lui Dioscor, încât că în două zile a murit. A susținut dogma Sfintei credința al Sfinților Părinți care au venit până atunci cu multă o și au spus cine este Hristos și a plătit sfârșitul vieții lui și mărturisirea cu sânge. Sinodul al patrulea s-a făcut sub domnia împărătării Pulcheria Heria și a lui Marchian, unde s-au adunat 630 de Sfinți Părinți fiecare, mari, purtători de rane, oameni cu o viață înduhovnicită, oameni care aveau ceva de spus în Biserică. Și la acel sinod l-au excomunicat în Biserica Universală pe Tioscor și pe toți apoliții lui. Iubiți cădincioși, greu a fost ființilor Părinți de atunci ca să arate dogma Sfintei Crăinii și cele două fire ale Lui Hristos în fața acestor eretici. Sfântul Patriarh Anatorie, care a succedat lui Flavian, se gândea în fel și chip și se ruga cum să-i rușineze pe aceștia, prin adevărul lui Dumnezeu. Și atunci a insuflat de Duhul Sfânt a spus așa. Să mergem la mormântul Sfintei Eufinia, care era sfinta locului din Galatia, în Halchidon, dincolo de Bosfor și Dardanele de Istanbul, în partea asiatică a Istanbulului, fostul Constantinopole. Ea a fost mucenicită sub domnia lui Diocrițian de la anul 300. O copilă care a mărturisit pe Dumnezeu cu atâta bărbăție de a răsfuna legile fiului, Și ca să o înțelegem în mărturisirea ei, vom merge puțin și pe la viața ei să vedem ce a făcut atunci. Era în timpul lui cristian mare furtună și groază pentru creștini. Era un chinător de idoli, mulți atunci. Și în părțile Galatiei comunitatea creștină era foarte puternică. Îi forțau hegemonii pe creștini să neancă, să sujească, să aducă șertfă idolilor. Creștinii știind că e un lucru abominabil, un lucru urât și murdar în contra legilor lui Dumnezeu, se ascundeau fiecare pe unde puteau. Au fost părâți 49 de creștini că sunt undeva într-o și se închină lui Hristos. Au fost imediat izolați și în acel grup era și Sfânta, viitoarea Sfântă, Eufimia. Când au fost duși la a-și credința și să se lete de totodată, cu cuvinte bune și blânde spunându-le Igemonul, a ieșit în fața acelui grup Sfânta Eufime, acea copilă, și a spus Igemoane, ce ai de făcut cu noi, fă și nu ne mai îmbăta cu atâtea cuvinte frumoase. Noi nu vom crede niciodată în idolul tăi și nu ne struncim niciodată din credința lui Hristos. Dacă ai de făcut ceva cu noi, fă cu mine întâi. Momentul acela au trecut-o prin foc și prin apă. La să sacrilegi au putut să ajungă acei oameni atâta de cruzi în numele idolilor lor, încât că au bătut au umilit-o. Nu au ținut cont de plânsătele unei copine. În cele de urmă s-au gândit să ard un foc, precum Nabucodonosor în Babilon, pentru cei trei tineri. Au aruncat un foc, dar rugându-se lui Dumnezeu, acolo au o Sfântul Înger. În cele de urmă s-au gândit să o dea la fiare, într-o arenă, în deliciul celor care se Bucurau și se desfătau din sânge și din morțile creștinilor. Doar o ursoaică a venit spre ea și numai cât a mușcat-o de picior. Și a făcut o rană mică, iar Dumnezeu i-a luat sufletul. Nu datorită acelei mușcături, ci ca să arate Dumnezeu marimia lui și cum își iubește pe Sfinții lui putea să moare când a fost bătută până la sânge, putea să moară când era aruncată în cuptor, ci ca să împlinească firea lucrurilor prupești, doar câte a făcut o rană nici să o mănânce, nici cum o ca aceea. De acolo, trăgând îi se moarte a rămas în mare slavă și cinste mucenița locului Galatia. Sfinții de atunci, creștinii, i-au făcut un mormânt frumos săpat în piatră, în marmură și în fiecare an, la ziua pomenirii ei, care era pe 16 septembrie și este de fapt, curgea sânge din trupul ei, din oasele ei, un sânge curat și cald cum curge din omul fiu și frumos, mirositor, cum niciun parfum din lume nu l-ar îmbritui. Și cu acel sânge luat de către patriar o pe an, cu un burete din mormânt, îl storcea în și dădea la credincioși care cu adevărat credeau în Hristos și în Sfinții Lui, căpătând vindecări, și alte neputințe alungându-le din sufletele lor. Dragi credincioși, Sfântul Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, ca să scoată adevărul din acea dispută la Sinod, s-a gândit ca și Sfinții Sinodali, precum și cei eretici să-și facă mărturisirea de credință cât mai concisă un rezumat fiecare. Și în fața celor două părți, punând și ostași și de o parte și de alta, și sigilând mormântul, au fost puse cele două mărturisiri pe pietul Sfintelor Maște. Trei zile și trei nopți s-au rugat la Sfânta Eufimia și la Domnul Hristos. Când s-au dus și au rupt siciliile, mărturisirea ereticilor a monofiziților a fost găsită la picioare, iar cea a greb credincioșilor era acolo pe pierdă, ca Dumnezeu să oprească limpile și mințile iscoditoare, că poate a venit noaptea cineva sau cine știe ce mașinații s au fi făcut, Nu numai că s-au găsit aceste două mărturisiri, una de necinste și una de cinste, ci Sfânta a luat mânuța ei, o semintele ei, a luat mărturisirea și a dat-o deci această minune, făcându-se, a rămas sinodul al patrulea ecumenic, anatematizând erezia monofizită și rămânând dogma adevărată de la Hristos prin simții apostoli și prin toți ce ceilalți până zilele noastre, că Hristos a avut două firi, Dumnezeu din viață, din tată, fără de mamă, și om de săvârșit pus suveren, adică trecător din mamă fără de tată. În felul acesta se lega cerul cu pământul cele două fi ale omului cu care trebuie să meargă în tășnicia. Dragi că dincioși monofiziții sunt armenii de astăzi, sau copții, cum sunt în Egip. Acestea fiind spuse să venim în zilele noastre. Am spus duminica trecută că diavolul, bătându-și joc de om, caută să-i adune pe oameni în această armantă, contra lui Hristos, știm cine este la capătul acestei lupte, acestei armate atâta de puternice, Dușman în Hristos, firea omenească. Știm de ce nație Ecumenismul care este lăsat acum, este atâta de șiret lăsat și atâta de bine închegat ca o omul creștină și făcut Atâta de, de transparent în cele două omnicești este o victimă iminentă. Ca un șoricel cu un picior ca un pește fără o aripă, ca o pasăre fără pene și nu mai poate înscura. Așa să vă închipuiți că pe om îl iau acum în furtună, în fanurile vieții aceștia și deposedându-l de timpul liber, îi impuiază mintea cu alte nebuniri. Timpul și-l ocupă cu alte lucruri și el nu mai știe nici măcar o umilă rugăciune, nici Tatăl nostru habar nu are. Și din această cauză el este efectiv o pradă iminentă în chiar acestui necruțător dușman al lui Hristos. Iubit credincioși, iată că acum, într-adevăr, împărații pământului și moratele caută să se adune. Atât timp cât au existat ființi părinți pe pământ, bărbați înduhovniciți și femei înduhovnicite și-au apărat credința, biserica a rămas în picioare, de acum se sapă la temerie. Nu a fost cu putință să fie dărmată această corabie a lui Hristos din afară, ci dinăuntru. Și pe această filieră s-a pătruns înăuntru bisericii, cum spune și Mântuitorul, că venind dușmanul în casa stăpânului până nu leagă pe stăpân, nu poate prăda. Biserica, închipuiți-vă că este un palat, unde păzitorii acestui palat, unde sălășiesc de lui Hristos, domnule, sunt economii lui. Până când nu intră pe o portiță dosnică și îl momește pe cel care păzește și îl de mâini și de picioare, nu se poate închipi Biserica lui Hristos. Iată ce se întâmplă în ziua de astăzi. Se fac oameni gonflabili, oameni artificiali. Mass media aș putea să spun că este arma cea mai puternică de manipulare a oamenilor. Cred că nu va dura mult și va apărea pe primele pagini ale celor mai mari cotidieni ale lumii, diavolul. Un umflat, făcut că este Dumnezeu. Așa oamenii care vai de capul lor în ce sunt, prin presă, îi ridică, îi ca să aibă de unde cădea. Și în felul acesta, toți ceilalți cască ochii spre aceia, împărtășind dogmele și puturoșenile minților lor. Să ne amintim de globtroterul lui Hristos, cum era supranumit Papa ce a murit. Un om trecător prin viață care după ce s-a folosit de el, după cum spun din scritele Vaticanului, a fost lichidat. Nu grăiesc ostentativ tendențios la ce se întâmplă în lume, ci trăcuiesc printre rânduri lumea. Patriarhul Bisericii din țara noastră, cum spuneau cei din jurul lui, au uitat să moară. Chiar preoții și archereii lui spuneau. Și după cum urlau ziarele la timpul acela, dacă a uitat să moară, a fost ajutat. A murit Lavru, succesorul lui Italia, diasporii din America care mai ținea un pic verticalitatea drept în credințe. A murit acum anul acesta. S-au folosit de el vietul om, că nu împlinise 70 de ani și l-am cunoscut și personal în România. Era în puterea vieții, dar s-a folosit de el ca să semneze, dând semnătura tutelară oficială a mitropolitului Diasporei de unire cu Moscova. S-a folosit și apoi s-au salutat, ducându-l cu onorul, ca și pe ceilalți, în mormânt. Ce mai ajută onorul? Sau, post moarte, îi dai gradul de cavaler, de malta sau nu știu eu, ce grade din cerul acesta. Dragi și iată că acum Vaticanul nu este altceva decât o poartă a vocea celor de după-perdea. George, care a fost o persoană puternică în cel de-al doilea război mondial, împreună cu apoliții lui, a spus într-un moment de tandrețe pentru omenire: Dar știți voi de cine se conduce lumea, îl citez. Lumea nu se conduce niciodată de cei care sunt văzuți de către voi, ci de cei din spatele cortinei. Oare dacă lumea laică este atât de șubredă și nu-și are identitatea ei în conducere vorbesc, ce credeți? Că această duc nu a intrat și în biserică? Biserica nu se mai conduce după perceptele ei. De ce Vaticanul este atât de umflat și mediatizat fiind o credință numeroasă în lume? Slăvindu-l pe Papa și punându-i niște galoane umflate prin el deja să vină ca la un catod sau la un anor, să vină toate confesiunile Pământului, ceea ce vedem noi astăzi în zilele noastre, acele adunări confesionale interreligioase ecumenice, unde participă prin ecumenici și prelații bisericilor ortodoxe. Biserica ortodoxă din Grecia, care este un spin deocamdată în lucrul acestea murdare asupra lui Hristos, este forțată prin legea juridică să valideze căsniciile homosexuale, începând de anul acesta. Sunt unii care mai au frică de Dumnezeu din Sinod și se opun, dar sunt expediați din Sinod. un Munte, care este supranumit Grădina Maicii Domnului, este în pericol de a se desacraliza. Și să vedeți câte șiret a putut intra această vitere în Uniunea Europeană. Cum spune un proverb că banul este ochiul satanei, așa au făcut în Sfântul Munte. Au pompat bani cu milioanele Uniunea Europeană să reconstruiască mănăstirile care erau în palacele și părăginirea lor a fost făcută premeditat din cauza că guvernul creș a oprit venirea în Sfântul Munte a din alte țări ale lumii ortodoxe și în felul acesta au căzut mănăstirile ca după război. Și chiar am văzut blazonul Uniunii Europene pus pe pietrele de pavar sau pe alte lucruri în Sfântul Munte, dând bani, e logică va veni vremea când își vor atribui de acum Sfântul Munte, urmând să facă muzeu pentru pelerinaj. Începând de anul acesta se forțează enorm de mult guvernul Sfântului Munte ca să cedeze la intrarea mele în Sfântul Munte în pelerinaj. Lucru care nu s-a făcut niciodată de când a luat amploare viața monastică dând atâta pleiată de sfinți către cer. Vin din alte spate, din alte meridianele lumii, confesiunile străine mântuire, protestanții, care deja hirotonez femei, episcop și preoți, nu au nicio reală în dogmele Sfinților părinți, au început să lanseze la botez o altă zicală. Nu zice cei ce a spus Mântuitorul botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. ci te botezi în numele Creatorului, a Răscumpărătorului și a Sfințitorului. Motivația care este? Că dacă zici în cele trei fețe ale Sfântei crein care sunt bărbați, sunt bănuite ni s-au Dacă am zis. Și atunci să stârcească Sfânta Crăini o pune într-o altă dicție. Papa pe altă parte primește și închide ochii la tot ce este mai obscen și sunt forțați să le accepte. De exemplu, se închină cu hinduiști, cu budiștii, cu toate confesiunile și cu toți sataniștii lume. Prin Franța, la o mănăstire catolică, și-au permis ca să regizeze, să pună în scenă, o piesă care se numește Isus cu cele trei mari, cam în genul evanghelistilor care au fost făcute la Iași, pare. când era Daniel, era mitropolit atunci. Și cum n-au zis episcopul de acolo a locului nimic, așa n-a zis nici Daniel nimic. Putea să șove, să spună ceva, vin capitala Moldovei care este atât de puternică în creștinism să blasfemiezi lucrurile dogmatice, dar probabil că legați de mâini și de picioare nu au ce să zică. Știți că nu e veche lucrarea lui Nicolae Corneanu, care este un apologet al ecumenismului și a fost mereu dus ca un țap ispășitor la la adunările confesionale, interreligioase, pe la Sisi, pe la Cambera. Dragi credincioși, Oameni potriviți pentru timpul potrivite și pentru scopuri potrivite. Se sfințesc staturi. Vă pun în temă că cei ce erau hilaric deja în viața catolică, erau preoți care, și cardinali care aveau echipe de fotbal. Iată că este și în România acum. Sunt campionate de preoți, mai ales în algealt, probabil că era... Vânt peste Carpat să treacă și dincolo. Dar nu durează mult și vor face din cele trei Și sau poate pe Micropolii campionat. Ce urât ești. Chiar era într-un și spus că preoții s-au grăbit cu slujba, au dat-o peste cap că aveau forba. Câte nebunii pot să facă oameni? Parade homosexuale care când deja în bisericile catolice a intrat. Iată porta voce pe care am spus. Validează în biserică toate neroziile și murdările care le-au emanat, le-au întreținut, le-au cultivat ereticii lui. Și ca să conclud acest cuvânt, Biserica lui Hristos nu poate fi demolată atâta timp cât omul încă mai veghează, încă mai pune preț pe cele sfinte și nu se poate trece peste Sfintele Maștări Sfinților Părinți peste Sinoadele Ecumenice. Până nu demolează din interior Sinoadele Ecumenice, nu se poate face absolut nimic. Iată că Ambrozi al Giurgiului este delegat de a simpatiza cu monofiziții și cu copții. Se pupă și fac fel de fel de relații interconfesionale. Oare ca să slujească sau măcar să facă o milă rugăciune cu monofiziții, nu trec peste sinodul ecumenic al patrulea de care am vorbit astăzi. Oare nu trebuie să scoată din sinațar pe Sfânta Eufimia, care este supranumită hotarul părinților? Nu s-a lepădat oare de Sfânt? Și ceilalți Sfinți părinți, oare nu sunt mutilați neglijându i simpatizând cu lumii? Dacă ne-am scufundat, ce este în Vatican? Nu spun tențios la adresa lor, că avem și noi în curtea noastră multe gunoare, ne-am putreurat. Dar mai bine să ne uităm în noi înșine, la sufletul nostru, că niciun om nu moare de braț cu altul. Fiecare, prin decizia lui Dumnezeu, își ia băgășelul de aici, ce a lucrat și pracă din în seamă. Cum spunea și Apostolul, în ziua judecății, când va judeca Dumnezeu, toată lumea și va da fiecăruia plata după cum a lucrat. Prin aceste cuvinte vă invit la un lucru curat, și cărnici ori. Fiți atenți cu sămânța creștinismului din de voastre. Nu spun aceste cuvinte, doar am aflat în treabă a denigra a creveti pe cineva. ce am spus un alt Cercetați și vedeți că acesta este adevărul, iar dacă nu sunt coșul de gunoi, aruncați tot cuvântul, dar să știți că din ce în ce mai rar va fi adevărul și acea odihna sufletului care este numai în Biserica lui Hristos, zidită pe sângele și lacrimilor Sfinților Părinți care sunt prietenii lui Dumnezeu. Să-L vin pe Dumnezeu și pe prietenii Lui și să ne țină și nouă un colțișor acolo ceasul judecății lui Iisus. Sâmbătă servăm pe Sfântul Ilie unul de cei mai puternici proroci ai Vechiului Testament care nu s-a rușinat să-L sfidențe pe Ahab, spunându-I că duce poporul în pierzare. Lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în vecea mea.